11. Пробавляючи час у цьому маленькому південному місті, Тім Джеймісон запав у заспокійливу рутину. Він не мав наміру лишатися в Дюпреї до кінця життя, але розглядав перспективу лишитися там на Різдво. Може навіть поставити малесеньку штучну ялинку в своїй малесенькій квартирі над гаражем, а той до наступного літа. Дюпрей було важко назвати культурною оазою, і він розумів, чому більшості дітлахів до чортиків кортіло втекти від цієї монохромної нудьги – але Тімоній просто розкошував. Він також розумів, що з часом це зміниться, але наразі його все влаштовувало. Підйому шості вечора, вечеря Бев, інколи на самоті, інколи з одним з помічників шерифа. Нічне патрулювання протягом наступних 7 годин, сніданок у убев, керування автонавантажувачем на сховах і складах Дюпрея до 1, сендвічі з колою чи солодким чаєм у затінку залізничного депо, повернення до апартаментів Міс Беркет, сон до 6. У вихідні Тім інколи спав по 12 годин поспіль. Він читав юридичні трилери Джона Грішема, проковтнув усю серію пісні Люду і Полум'я. Він був великим прихильником Тиріона Ланністера. Серія фентезі-романів американського письменника і сценариста Джорджа Мартіна. Тиріон Ланністер – один із персонажів саги. Тім знав, що за книгами Мартіна знято телесеріал, але не відчував потреби його дивитися, бо всіма необхідними драконами його забезпечувала фантазія. Під час служби в поліції він познайомився з нічним боком Сарасоти, який так само відрізнявся від денного життя в цьому курортному сонячному приморському місті, як «Містер Гайд» від доктора Джеківа. Нічний бік був часто густогидний, а інколи й небезпечний. І хоча Тім ніколи не опускався до виконання паскудного поліцейського сленгу щодо мертвих наркоманів чи скривджених проституток ЛНП, або люди не постраждали, 10 років служби в правоохоронних органах зробили з нього циніка. Деколи, а як тобі прислівник часто, казав Тім сам собі, коли хотів бути чесним, він приносив ці емоції додому і домішував їх до тої кислоти, що роз'їдала його шлюб. Тім гадав, що саме через ці емоції він також відкидав ідею завести дитину. Забагато зла в цьому світі, забагато небезпечних ситуацій, і алігатор на гольфкорті не найгірша з них. Коли він тільки навлаштувався нічним патрульним, то й подумати не міг, що в містечку на 5500 мешканців, більшість з яких жили в поблизькій сільській місцевості, може відбуватися якесь нічне життя. Але в Дюпреї воно було і з часом Тім збагнув, що воно йому до вподоби. І люди, яких він зустрічав на нічному боці, стали найкращою складовою роботи. Серед таких була місіс Гулсбі, з якою він обмінювався помахами і мовчазними привітами. Так відбувалося майже щоночі, коли Тім вирушав на перший обхід. Жінка сиділа на лавці в себе наганку, легенько похитувалася з боку в бік і попивала з чашки, що могла містити як віскі, так і газованку з сиропом або ромашковий чай. Бувало, вона сиділа там навіть тоді, коли Тім повертався вже з другого обходу. Френк Поттер, помічник шерифа, з яким Тім інколи вечеряв у Бев, розповів, що минулого року місіс Ге поховала чоловіка. Фура Віндела-Гулсбі зісковзнула з автотраси штату Вісконсин через хуртовину. Їй ще й п'ятдесяти немає, але Вен і Адді довго, дуже довго були одружені, розповів Френк. Побралися ще тоді, коли їм віку не ставало голосувати чи купувати алкоголь. Як у пісні Чака Бері, тій про підліткове весілля. Зазвичай такі союзи довго не тримаються, але не в їхньому випадку. Також Тім познайомився з сиротою Енні, безхатньою жінкою, що переважно більшість ночей проводила на надувному матраці в провулку між офісом шерифа і крамницею Дюпрея. Окрім того, за залізничним депо в неї стояв невеличкий намет і коли дощило, вона спала там. Насправді її звати Енні Леду, відповів на питання Тіма Біл Вілков. Біл був найстаршим помічником шерифа, працював на півставки і з наводюпрея геть усіх. Вона вже руками спить у тому провулку, полюбляє його більше за намет. А що робить, коли холодніє? спитав тім. Їде в Ємасі, зазвичай її туди відвозить Ронні Гібсон». Вони родичі в якомусь там коліні, чотири юрідні чи щось таке, там притулок для безхатьків. Енні каже, що не користуються тими послугами без великої необхідності, бо там повно божевільних. А я їй кажу, сестро, глянь на себе. Тім раз на ніч зазирав до неї в провулок, а якось після зміни у депо відвідав її в наметі. Здебільшого з простої цікавості. Перед наметом були встромлені в землю бамбукові палиці. На них висіло три прапорці – зоряно-смогастий, зоряно-поперечастий, ідеться про прапори сучасних США і конфедеративних штатів Америки. І ще один, якого Тім не впізнав. «Це прапор Гвіани», – сказала Енні, коли він поцікавився. «Знайшла його в сміттєвому бачку за Зоуніс. Гарний, геш!» Вона сиділа у вкритому прозорим пластиком шезлонгу і плила шарф такий довгий, що міг би стати влад якомусь велетню з книжок Джорджа Мартіна. Енні була досить товариською і не виявляла жодних ознак того, що колишні колеги Тіма з поліції Сарасоти називали параноїдальним синдромом безхатьків, проте вона також була фанаткою нічної радіобесіди на станції WMDK, і розмови з нею почасті збивалися на дивні манівці. Та йшлося про летючі тарілки, замісники в одержимості. Замісник. Інопланетна душа, яка підсиляється в людське тіло. Якось уночі Тім застав Енні в провулку. Вона лежала на надивному матраці і слухала маленький радіоприймач. Він спитав, чому вона лишається ночувати тут, коли у неї є намет у, на перший погляд, при чудовому стані. Сирота Ені, якій могло бути 60, а могло бути 80 років, поглянула на Тіма так, наче той з глузду з'їхав. «Тут я найближче до поліції. Ви знаєте, що є там за депо? Що є там за складами, містер Джей?» М -м, «Мабуть, ліси?» «Ліси і болота. Цілі милі трясовини, багнища і вітролому, які тягнуться аж до Джорджії». Там водяться всілякі тварі, а ще погані люди. Коли з неба сичить і мені треба лишатись в наметі, то я собі кажу, що в таку погоду надвечір нічого не виходить, та все одно погано сплю. Маю ніж і тримаю його під рукою, та не думаю, що з нього буде багато користі, як на руків'я скаче якийсь болотний хом'як. Енні була худою, на межі виснаження, і тім узяв звичку носити їй невеличкі гостинці з БЕВ перед тим, як табелюватись на свою коротку зміну з навантаження і розвантаження на складському комплексі. Інколи він приносив пакетик вареного арахісу чи хрустиків МАКС, іншим разом шоколадне печиво з зефірним начинням або вишневе тістечко. А якось Тім притяг банку Вілкс, яку Енні враз схопила і притисла між своїх кволих грудей, сміючись від задоволення. Увіклі! Я не їла їх відтоді, як Гектор був ще цуценям. Чого ви такий добрий до мене, містере Джей? Не знаю, відповів тім. Мабуть, Ені, ти просто мені подобаєшся, можна і мені одненький. Ені простягнула банку. Звісно, вам у будь-якому разі доведеться її відкрити, бо у мене кістки крутить від артриту. Вона виставила перед ним руки, показуючи пальця такі покручені, що вони скидались на уламки дерев, винесені на берег після шторму. Я досі можу плисти й шити, але Бог знає, скільки це триватиме. Тім відкрутив кришку, трохи поморщився від сильного запаху осту і виловив собі один пікуль. З нього скрапувала рідина, яка спокійно могла бути формальдегідом. «Отдай, отдай!» – тім передав Енні банку і з'їв свій вікл. «Господи, Ені, та в мене рот після такого не розліпиться!» Вона засміялася, хизуючись рештками зубів. «Найкраще їх з'їсти з хлібом і маслом і запивати холодною роялколою, ну чи пивом, але я такого вже не вживаю!» «А що ти плетеш? Шарф?» «Господь не зійде у своєму убранні!» Відповіла Енні. А тепер ідіть, містере Джей, виконуйте свій обов'язок. І стережіться людей у чорних автомобілях. Джордж Олмен з радіобесід постійно про них говорить. Ви знаєте, звідки вони такі беруться, тож?» Вона кинула на Тома тямущий погляд. Може, то вона так жартувала, або ні. І з сиротою Енні ніколи не знаєш напевно. Корбет Дентон був іще один мешканцем нічного боку Дюпрея. Міський перукар, що його місцеві називали барабанщиком. Через якусь підліткову витівку, про яку ніхто нічого, напевно, не знав, тільки те, що вона скінчилась місячним усуненням від занять у старших класах. Може, за безтурботного юнацтва Корбіт і справді був забіякою, але ті дні давно минули. Зараз барабанщик мав під чи трохи за 60, а також надмірну вагу, лисину і схильність до безсоння. Коли він не міг спати, то сідав на ганку-перукарні і дивився на спорожнілу головну вулицю Дюпрея. Тобто спорожнілу за винятком Тома. Вони обмінювалися безцінними мовленнєвими маневрами, що притаманні ледве знайомим людям. Про погоду, бейсбол, щорічний міський розпродаж на узбіччі, поки однієї ночі Дентон не сказав дещо таке, від чого Тім перейшов у жовтий рівень тривоги. А, «Знаєте, містер Джеймсон?» Це життя, яким ми типу живемо, воно не справжнє. Це просто гра тіней. І я тільки зрадію, коли світло вимкнеться. У темряві всі тіні зникнуть. Тім присів на сходинку під перукарське жезло, чий безкінечний коловорід уночі спинявся. Зняв окуляри, протер їх об сорочку і знову надягнув. «Дозволено вільно говорити?» Барабанщик Дентон швиргнув недопалок у рівчак, де той пустив стрімкі іскри. «Викладайте! Усі мають дозвіл вільно говорити між північчю і четвертою ранку. Принаймні я так вважаю. Схоже на те, що у вас депресія». Барабанщик засміявся. «Хе! Ото Шерлок Голмс! Варто би вам сходити до лікаря Роупера. Існують таблетки, які покращать вам настрій. Моя колишня такий п'є». Хоча, певно, мій відхід покращив би її настрій значно більше. Тім усміхнувся, показуючи, що то був жарт, але барабанщик Дентон не став усміхатись надзаєм, тільки підвівся зі сходів. Знаю я про ці пігулки Джеймісоне. Вони діють як випивка чи травка. А може, як екстезі, що його дітлахи зараз ковтають на своїх рейвах, чи як вони там і називаються. Ти від них на деякий час починаєш вірити, що це все насправді, що це все має значення. Але це не так, і нічого воно не має. Ну годі вам, тихо мовив Тім. Не годиться так жити. І як на мене, то тільки так і годиться, сказав перукар і рушив до сходів, що вели в його квартиру над перукарною. І він повільно й вайлувато. Тім занепокоєно дивився йому вслід. Він думав про те, що барабанщик Дентон – це один із тих хлопаків, які однієї дощової ночі раптом кінчають із життям. І пса з собою прихоплюють, якщо таке є. Наче ті давні єгипетські фараони. Тім подумав, чи не варто це обговорити з шерифом Джоном, а потім згадав Венді Галіксон, яка ще не сильно до нього відтанула. Найменше йому хотілося, щоб вона або якийсь інший помічник вирішили, що Джеймісон стрибає вище голови. Тім уже не перебував у лавах правоохоронних органів, а був звичайним нічним патрульним. Краще про все це забути. Але барабанщик Дентон так і не йшов тімові здумки.